liyutahhirakum bihi wa yuzhib 'ankum rijza ash-shaytan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbit bihi kwa usingizi uwe ni uaminisho kutoka kwake na akakutaremshieni maji kutoka mbinguni ili kukusafisheni kwayo na kukondoleni uchafu ushetwani na kuzipa nguvu nyoyo zenu wa kuitiya imara migu yenu. Ivihi rabbuka ila almala'ikati anni ma'akum fa thabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafarru r'aba fa dribu fawqa al'anaqi wadribu minhum kullaban Mulawakum lazi al mala'ika hakika mimi ni pamoja nanyi basi watieni nguvu walioamini nitatia woga katika nyoyo za waliokufuru basi wapigeni juu ya shingo na wapigeni kwenye kila ncha za vidole thalikabiannahum shaqqullah wa rasulahu wa man yashaqiq Allaha wa rasulahu fa inna Allaha shadidul 'iqab Ayoo ni kwa sababu amemuasi Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu na mtume wake basi Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Dhalikum tadhuquhu wa anna lilkafirin 'adaban Ndiyo hivyo basi ionjeneni na bila shaka makafiri wana adhabu ya moto ya ayyuha alladhina amanu itha laqitumul ladhina kafaruzahfan fala tawalluhumul adbar a nimluamini yakutana na waliokufuru vitani msiwageuzie mgongo wameiwalihim yauma idhin dubaruhu illa mutaharifan liqital aw mutahayizan ila fi'atin faqad baa bighadabin minallahi wamawaahu jahannam wa bi'sal masir. Atakaye wageuza mgongo wake siku hiyo isipokuwa kwa mbinu za vita au kuungana na kikosi basi atakuwa amestafiki ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Na pahala pake ni Jahannam na huo ni mwisho mwovu "Falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum" Wama ramaita idh ramaita walakin Allah rama waliyubniya almu'minina minhu bina'an hasana innallaha samiu'un aliim Hamku wauwa nyenye lakini Mwenyezi Mungu ndiye aliyowauwa na wewe hukutupa walakini Mwenyezi Mungu ndiye aliyetupa Eli awajaribu jaribu uamini majaribio mema yatokayo kwake. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye msikizi na mjuzi. Dhalikum wa annallaha muhinu kaydil kafirin. Ndio hivyo. ان حقيقه من يزمون هو من يخذو فيا في مكافري ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنته فهو خير لكم وان تعودوا عد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين kama mnataka hukumu basi hukumu imekwishakujieni na mkiacha itakuwa ndioheri kwenu na mkirejea sisi pia tutarejea na jeshi lenu halitakufa kufaini kitu japo likiwa kubwa. kwani hakika Mwenyezi Mungu yupa moja na waumini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumbukeni wakati mlipoingia hofu kwa upungufu wa maji na kuwaogopa maadui Mwenyezi Mungu alikupeni utulivu kwa kukuleteni usingizi mkalala mkatua akakuteremshieni maji kutoka mbinguni mkajisafishia na mkauondoa wasiwaso shetani na nyoyo zenu zikawa imara kwa msaada wa rahmani, na pia ardhi ikashikamana kwa hayo maji na miguu yenu ikaweza kukanyaga bila kudidimia katika mchanga aya hii inaashiria fadhila ya Mwenyezi Mungu mtukufu juu ya piganaji wa uamini Kwa kupatikana hali ya amani kwa kupumzika kwa usingizi na kuteremka mvua kwa kujidhihirisha na kukoga na kushikamana mchanga kwa kuepoa maji basi nyayo zikasimama imara inajulikana kuwa mchanga laini unawaletea taabu wapiganaji na unakuwa pingamizi katika kwenda huku na huko ampako ni katika dharura za vita muhimu na aya ya pili inaelezea maneno ya Mwenyezi Mungu mtukufu kuambia malaika wauadhibitishe waumini na watia hofu katika nyoyo za makafiri na ni maarufu kuwa hofu ikiwatawala askari katika midani uwaletea kuemewa na katika aya hii tukufu panashiriwa pahali pa kupiga napo ni juu ya shingo na kuvikata vidole vinavyokamata silaha mkononi Enye waumini kumbukeni pale Mwenyezi Mungu alipoafunulia wale wenye roho zizotahirika yaani malaika watie ndani ya nyoyo zenu kuwa mimi ni pamoja nanyi na kuungeni mkono na nikusaidieni kwa kuambia zitieni nguvu nyoyo za walioamini wa waitii haki na wapigane katika njia ya Mwenyezi Mungu na mimi nitaifanya hofu izitawale nyoyo za washirikina nao watakuogopeni Nanyi enyi waumini wapigeni vichwani mwao vilio juu ya shingo zao na kateni vidole vyao vinavyokamata panga ukawa ushindi na kuungwa mkono nyinyi na kwao ni kitisho nafaza kwani wao walikuwa upande mmoja na Mwenyezi Mungu na mtume wake walikuwa upande mwingine kwa kuwa wao walimpinga Mwenyezi Mungu na mtume wake basi ndiyo Mwenyezi Mungu anawateremshia adhabu chungu na adhabu ya Mwenyezi Mungu ni kali Enyi waumini, hivyo ndio vita. Basi vionjeni na muwe na yakinini kuwa mtapata nusura ya kuungwa mkono. Na wanaopinga ishara za Mwenyezi Mungu watapata adhabu nyingine siku ya kiyama nayo na ni adhabu ya moto. Enyi mlioisadikii haki na mkaitii, mkikutana na wale walio kufuru katika uwanja wa vita nao wanakujieni kwa wingi wao, msiwakimbie, mkazipa mgongo panga zao. Na siyo wakabili uso kwa uso basi Mwenyezi Mungu amekasirika naye na marejeo yake ni motoni na huo ndio mwisho muovu kweli na mwenye kuacha kuwakabili kwa kuwa ni hila na mbinu za vita au kaacha kikosi kwenda jiunga na kikosi kingine cha waumini apate kuwa na nguvu zaidi za mapambano huyo hana dhambi na nyinyi waumini pale mnapowashinda na mkawaua mliowaua katika wao basi hakika si nyinyi mliowaua kwa nguvu zenu lakini Mwenyezi Mungu mtukufu ndiye aliyekupeni ushindi na kuweza kuwaua kwa msaada wake kwenu na kutia hofu katika nyoyo zao na wewe mtume pale ulipowarushia mchanga na kokoto nyusoni mwao uwafadhaisha si wewe ulierusha lakini Mwenyezi Mungu mtukufu ndiye alierusha na wao akafazaika. Na hayo Mwenyezi Mungu ameyafanya kuwaneemesha waumini kwa neema njema. Katika hayo pana majaribio ya nguvu kwao ikhlasi yao na kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua mambo yao, mwenye kusikia maneno yao na mwenye kujua mambo ya maadui zao na kauli zao pia. Huo ndiyo ushindi mkubwa. Na Mwenyezi Mungu mtukufu ni mwenye kudhoofisha kila hila za makafiri. Ikiwa nyinyi washirikina mlikuwa mkininginia mapazia ya alkaba na huku mnaomba ipambanuliwe baina yenu na waumini ijulikane haki wapi basi sasa imekwisha kujeni hukumu ya kupambanua na ushindi si wenu bali ni wa waumini na nyinyi mkirejea tena kufanya uadui nasi tutakushindania tena wala kukusanyika kwenu kwa ajili ya madhambi hakutakufaeni kitu hata ikiwa idadi yenu kubwa vipi wani hakika Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wanaoisaliki haki na wanaikubali